Eta gaurko pertsona filantropoena, haipatuko dugu, filantropo bere izena Mark Zuckerberg da ogeitameka urte ditu eta bere akzioen euneko larogoitain meretzia eskainiko du berak sortuko duen fundazio bati progresiboki beraz eskainiko duena adirazi du. hau biotzonekoa den aita gaztea Facebook, makina ahdiaren sortzaileak jakin egun dugun. Uh, ospatzeko bere bizi berria aita bizia, bizki bizkikontent, baita bere mazterekin eta ugarekin bizitzen duenaz, beherabakidu, bere ingurukoekin partekatzea, bere Facebook hori bidez biztan da lehenik, eta, beraz, erabakidute fundazio bat, shortzea, eta haien akzioen eguneko larrogeita emiretzia eskaintzea. Eta ez, filantropoa baino diendea maiten duena, eran nahi du, eh? baina filantro kapitalista, hau baita aberatzenen privilegioa beharretan direnei haiek beharrezkoa ez duten sosa emaitea diru bat pobrean bizkar gainean egin dutena ez egiten hauzien 20.45ak duen bezala emeeretzigarren mendeko oitura bat da hori fundazioak sortzea aberatsek sortzen ituzten fundazio horiek eta zuen uh, izena lotu azkenean Bera txek, istan da, haien izena lotzea ezkuntza munduari adibidez. Ahurrak salbatzen dituzuek zuek, harika bizitik, zuen eguneroko bizian haien burasoak esplotatzen edo baliatzen ditu Moda hori berri zabiatu zen, uaren bufetekin, uh, bufeten bidez, barkatu, 2006-an, bere irabazien eguneko larogoia eskainiko zuela fundazio bati adirazi zuelarik. Hots, berroita, zazpi, miliard dolar zuik erberkak ere berroita bost miliard dolar eman goditu. Pentsa zemat geditzen zakon bere erosketak egiteko, eh? ala ere, uneko laro gehiagia berroita zazpi miliard balin bada. Bustez ez da gaizki bizi behar. Eta genera ez edozein fundaziori, Melinda eta Bill Gatesen fundazioari. Eta moda abiatu da, miliarderen arteko afariak egin, eta xosa eman, fundazioei, eta hasten enten, Kopo geita batakari, bergauza gertatu da. Berdinak elkartzen dira, dirua eskaintzeko, energia berdeari, naturaren maitasunaren izenean azkenean, gure planeta salbatzeko, kapitalismo berde eta filantropikoa. Geniala, eta bai dirua emaiten da, bainan dirua, egiten albada gibelean, business is business, beti hobeki, konzientzia sozial bat erostendute azkenean, ekintza onbat egiten dute irabazi duten dirua eskainiz, irabazitakoa mine ginez hartu dute larik labur biltzeko eta simplifikatzeko ideia. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Google-a uh, simplifikatuko dugu ere arte mundua markorekin aipatuko uh, bait ditugu goi obrak, Goy delakoak, estrenatu la Coac estrena tutu baitituste asteburu untan bainan kopuritataipatzen bainuen ala ere bizpairu zenbaki uh, agertu bait seize egunean zehar uh, be urtero chaque coach bosht milliard kilo plastica hondakin botaiak dira ozeone, ozean noetarat sekakost bost miliar kilo uh, Kalkuru simpleple baten ondotik hogekeja nahi du segunduro, berrogei kilo, plastiko ozeanoan sartzen direla, segunduro beraz berreun kilo. Eta ozeanoan diren ondakinen euneko laro lurretik lugetik, eldu da, gure lugetatik aizaren edota erreken bidez. Sortzi segunduro aur bat iltzen da ur kontaminatua edaten baitu. Pekinen, ere uh, egoera berezia, enitzaipatzen da momentuntan, txina odei uh, kutsakor baten pean bizidela. Pekineko haidean arna Artzea, egun batean da, e, be, egunean berrogei zigarreta erretzen bazenute bezala. Gaizo, pekineko erretzaileak berrogei zigarreta gei be, airean erretzen dutena, bon, ekonomiak egiten aldira, zigarretetan, hartzea aski baitute. Kantu berri bat agertu dena ere xarean gaur belako taldearen, bizkaitar taldearen kantu hau Nomad. Eh, Gaztezulok ere haipatu du bere ziki eh, behaldizkariak bere irudia berritu baitu eta bere lehen horri belakorekin estrenatu gainera. Zerako taldea nomad Kantuarekin Gaur berazsarean eman duten Kantu berri berria Itzetabu Marko gurekin laster artemunduansarttzeko baan lehennik bideo munduan geletuko gira, uh, kanaldude Puintutebek uh, astero beraz agertzen baititu bideo begik eta beraz gaur bideo berien artean uh, behar bada interesaduzie klima aldaketaren eraginari begira. Uh, Leukotasunak bildu dituzte behatzi pertsonan lekukotasunak eta auurtzenpen bat ekin hasina nahi nuke, eta bi.000 girouan ukan uh, dugu berotasun handi bat, Europa guan eta eskolegian bereziki, eta hartzainek eta laborariek uh, problemaka nin zukan dituzte. zenrik uh, e uh, zen eurik uh, mendi gusietan, Ha beraz adibide bat behatzi pertsonetatik uh, baten lekukotasuna uh, bezer oroitzapen klima aldaketaren era gina hitza eggitarrei beraz eg bezala eta beste gisako bideo bat eraatssonen duzi Clipklap leaketaren parte hartzailetan zen satan bar Clipklap um, leaketazin egin festivalean estrenatu zuten eta beraz bigarren heldu zen satan tant de bixbara OK ta selara Tamandiskiote 37 mg pour qu'il ne goera Sua gaia aurten eta beraz hemen ulmorearekin landu zuten suaren gaia Suiltzaileak eta sua eta istripu bat gibelean. Hori dena beraz kanaldu den ikusgai interesa bain badu eta horgeitarazten dauttzet um, Durangokoa sokan sartuko girela gure goitaarekin gaur hartzea lopezekin, gatu zain arrgtaletxean izanen baita beste argitalexekin batera eta Fil Ramuntxo deitzen den liburua aipatuko dugu gaur. <gülüyor> Artean, sartuko gira arte munduan, hobeki ulertzeko zakit, Baina bederen haipatzeko markoa txaldean. Arra txaldean, bai, ongeaxi duzu, gaur <laughs> gure <laughs> egiazko goi obra ginen dugun, elgarrekin. Olida, goi obrak haipatuko ditugu, maixulanak, sederv, eh? akzentuarekin, francesa, sorrkola erreiten baitira, eta beti untsaiten du inglesesko akzentuarekin, mintzatzea francesa, Bref Oui, c'est un peu de l'anglais, et il y a un peu de l'anglais. Il y a un peu de l'anglais, mais il y a un accent de l'anglais qui est un accent de l'anglais. Et il y a un accent de la langue. Et tu as l'appelé sur l'anglais «of course ah. »? Uh, yes, yes. «Of course »? «Of course »? «Of course <laughs> » I want to go to the train room. We ouais. <laughs> think the train room I, I don't know. Euh um, bain esenene goyo goyo obrau onenaan. Es es es. es. Bain goyo e uh, e, e, e, obra bat egiten al cilindsuri inglesari euskera? Euh c'était un Christiane goyo obra qui couchée toute. Et couchée toute bain ta obra qui est là, c'est attiqui toute. Attiqui dute. dutela euh Eta uh, uh, te tessalonik uh, ere izan zen duela kaxik unorte, den dena ere izan zen, eta etxiki dute greziako eta uh, rom romain, uh, romaneko uh, uh, elisa edo terma batzuk, mm -hmm. anun baita... Egia horiek goiobrak dida, greziaren Goyorak... goiobrak dida, ba ba -ba ba -ba -ba arkitekturalak. Olida, mm. markatu dute nonbait baita uh, aien urtea, mendea mm -hmm. eta mundua markatu dutela. Eta yeah. berba hau da goiobra baten uh, definizioa edo. Mm. Eh? Goiobra kai patu nahi ginitean txalde untan, gai undia, hola dugu. Um, Gugena hemen, Bilbon, zagutzen duzue, musio eder hori, eta berezita garaikidea, uh, eta kampotik zautzen duzue behintzat, ez bauzue barnean nahi noiz ikusi ere, eta abiatu dute joaren aste buruan uh, be, uh, behi bat, beti aldatzen maitituzte barneko erakusketak, eta beraz apirila arte ikusten alituzue Gugena hemen goi Obrak, Marco, Serda, Goy, Obrabat. Ezo eldurtu. Bide esker. Eztu le begiradan veldurtu sirela. Eztiketa. Joan bernaiz. Joan enzina? Ikuxteko da. Baliodo bine usteaz, gogoa maiten dube da. Ba, ba, ba, ba. Eztiket, oiek, autatu duten, soin sirendura eztiketan bat, mende Goy Obrak aundienak, eta bilduma dute eta On y dit qu'il y a une tane yakitiko à Sardaigne àienne du balio du idée qui dort ses musesion et il a été aidé et àienne bien bah àienne euh ville du maen il coûstira Ez, ez, ez, ez, azkizak dira behar. Hor, gugen aimen, gehiago dira, be mende, fein, joen, mende koak, eta uh, ez duzerantzun enek alderari, la Marco. Zerda <laughs> <laughs> goi obra bat. Ez nik zer den. Maixulam bat. Uh, Nola definitzenda azkenean. Ez dakit den. Nik uste, leitzendu zularik euh, edunun uh, definizo bat, mm. e raiten ra da, goi obra bat dela, obra bat bide arloan perfectois de la lic oli rananba eta unibertsala i sanber de la ados giro jardin perfectois olida olida eta norek heratzen du goiobadela bai eta nik artistek eta tute hoiek heratzen ara eta artistek bai ego aundibate lebatutan ego aundibate bai ego bai uyek, etan, euh, bae, ouli... bai bai e bai e le bou enfin ayenel boulois ta denonel boulois da ba kke artiste tag denonel boulois da nonbaite goyo op op egitenonbaite ba est tag we era naidu euh sous les serbaites ostea besten da ko el bou enfin geroen da ko ulida marque toi sous sous les sous mm -hmm. les, les pachaiano Hori da eztenaldak goigorra bat. Bon, hor pinturak dira, pintura eta ikusi dugun bezala hor Batzuk aski. Beresiak. Beresiak batzuk... txabalzuk. Mm. Stiloa ez ikusi behar... da euh, nola egin nola egin izan ziren ze se teknikarekin, selburuarekin. Ta dibide sortu Mikel petukoitzke barba komikienak. Bai. Mai, uh, badira serendabatzuk ha bai hilen maus spiegelmelena maus adieraz auk markatua da markatua eh uh, komiki aro ar, arren mundua mm hm um, adieraz gotlibena la rubika bac et abeztebat l'origine ori Marc Antoine Mathieu là hein bah il coûte quoi là il la courte c'est quoi là berak autsi tu comiquean album egin ditu eta irecourt c'est quoi molde aldatu ditu il dimension Ala, arte zu liburua, hasendu zua amar uh, lehen uh, orrialdean kentzu mm. batean eta gero aldatu garduzu sentzoa. <laughs> da, ala. Mark markatudu uh, kom, komiketan uh, mundua goi obra ba. bat zeiten <tis da. E izaten alda, izaten da urita. Egin osozuk zure so so goi obra marco? Ez <laughs> goizuntan ni ni ni ni ez da gite da is eh egingo nuke zerbait ben geruari u useko geru ez dute haganen goiobal de nikela ha sur les bicis Estakit Estakit Benen Horazan Ez egiten nuen Ez egiten nuen giroerari batekin bat ekin Landez Biten bat Eta belek erantzizan Ale Ene adinean ez dut goi hor bat eginen Ale Obra bat einen dut bakarek Barba ektent dugu E gunido hor batzuk Ego batez barba goi obra bezala Kontsideratoak izan modila? Bai, eta ezta el-boulwa izan ere, el-boulwa eh. el da egunelo el sarbaite egitea, eta... Eta albezain ah. nuncha... Bai, bai. Euh... No Gero, bai, egot batzuk aung diak direla. Bai. Euh, e, e, moseo gouti, bat dira euh, artista bisi delarik. Mm -hmm. Charbu Zoulaj. Egia. <laughs> belak, moseo egine dela, Bere beliorakk erakusteko. Berak du muntatu zulasek muntatu. Us ondotik dira bilakatzen Noiz uh, noizizartera noiz arteteramen uh, apirlaren lau arte beraz joanen uh, hasteburuan abiatu da ita zazpian alorren hogeita zazpian bai. eta berazok uh, bez mark jozkoren bai. uh, obra batzantit deitzenna beraz dit bai. lurik ez du hau uh, goio obra gisa ikusa izzan hor koloreak mm -hmm. marrak dira jotkoren eh, uh, bai. obrak uh, k. Ba Egiagin batzuk bizik kima ite ituztela eta bon saket sensitibiltas sa, sensitibiltateak dira ez? aqui nik ez dut beresi kiola dut joera deu senditzen uh, o gero ive clenen uh, la grande anthropométrie bleu de itzenena Uhum, titul bolita du eta piskaturi da, da urdina da bye, <laughs> bye. eta ez du e, uh, gorputzal ez es, du uh, gorputzalekin egine? bai zeketa uh, ah. pincel lodi ekin do... bai, ez ditu onartzen pinceloak ez dituen onartzen zenta <laughs> sobera uh, psikologikoak ziren nahi zituen gauza anonimoak bai, bai, bai hori den gero uh, voilà, murroak dinatzeko dira gulo horiek baliatzen ah, zituen eta gero gorputzak baliatu etou eh, gorputzak baliatiz eta anonimoak astro kristina bat dela anonimoak euh andiwaraolene marie monro fama toi divides au renard di Zuparen uh, abakizu, hor ah. kutsa konservatua uh, edo... Lai. Ea bat, ea, ea bad, bo, Nik hazteko, Marile Monro, handiwago ikusteko, ea gugoa... Bai, egiazki ikusteko, balioko. E bai, bai, bai. bra famatuak dira, eta bon, kuriositatez, bilborat gugenei merat bat, jakinik beste erakusketa initzetze bat dira gugenei men hortaz uh, gain, hala. Bon, me gure gollobra egindugu, Marko, zaga izkialere? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez dugu, eta eh, ba, ea euh, geroko egina e, e, e izanzenla. E Nola? <laughs> <laughs> ea gure mankizuna edo gure blaldia bla geroko egina e izanzen. E Urtenzu, <laughs> <tutus>, gerohari begida beraz, mankizunorek, markatuko duela, irati gintzenko mundua? Ah, berdin? Euh, berdin, ela ez, ez, se... Gero ustez bai. Bo, mire esker baxo? Mire Aita Markoaren Markazkia ere ikusten anunzietu iteren. Goi obra bat maraztu baitu reintxetan Markoak gugu gineimeko. Txakurak goi zontako, goi zontan eginduen, obra edo goi obra uh, uste notziat imaginazioa lanean eta Pantsika Ramide Aldiz laster gurekin izanenda beri iditzi emaiteko tagurego mita Artza López izanenda Fil uh, Ramonxo Pierre Lodi kidatzitako Liburua Aipatuko dauku gatu zainen ateratzen duena bostak eterdi mementuz Euskaliratetan berriak Bernadette Argainekin Prefetak orkestu herri elkargo bakararen txedeaz, herri guziek batek salbu beren ikus moldea eman dute, eunta berroita amazazpi herri beraz, eta eunta amairu elkargo bakararen alde, berroita jiru kontra eta batetan berdin izan da, herrien euneko jiruetan ogoita jameka alde da gisa hortan, bizitzaleakon nuan hartuz, euneko jiruetan ogoita bosta alde. Zorzi balintzapeko askatasun galde egin dituzte euskal preso politikoek, aurten mementoko ez da bat ere onartua izan, etak ekintzaharmatuak utzizituenetik egoera, gaizkiago joan dela, xalatu du bagoaz kolektiboak, libratze galdeak beti errefusatu zen dituz dela judeek, bi itzordu, emeiten ditu, lehen abenduaren amajean giz eskubidea nazioarteko egunakari etxera antolatzen behitu zapikatea Bayonan, eta beste aurta gilaren sare eta bagoazek Baiona eta Bilbon antolatzen dituzten manifestalietan. Eta bihar Madrilen hasiko da Oro Marten haizpea abrizketa eta ezkerra berzaleko beste hoita maidu militanteen kontrako ausia. Cade collectivoac et skoaldeko bozetan aurkestendiren hautagayen Iritzia argitaratudu Abiadora Handiko Trenbide Proietoaz. Nouvelle donne faisant ensemble Frente Nationale et Europe Ecologie berdeen serenda buruek Abiadora Handiko Trenbidearen Kontrako Iritzia e Alain Rousset, Bacara Agertuda Alde. Biarr, Euskararen nazioarteko iheguna izanen da, eskualegi guzian baina ere mundu guzian iizaena dira ekitaldiak. Aurten ere elkartasuna eta esku zabaltasuna ageri joan den aste onan bankoari partikulak egin dizkieten emaitzetan aurtengo ipaintakatik apaltzeagoak izan dira, Ipar eskualegian aaltzea senditu da bereziki kost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 Eta abenduaren bostean, kantuzkantu emankizuna zuzenean Durango teke dugu. Goizeko dugu. Goizekoa goiti musikari ezberdinen lanak deskubritu araziz. Segi ezazu Durangoko azoka, zeure irratian. Goza ezazu Durangoko berroita margarren azokaz, Euskal irratietan. Goizberiko gomita zuzenean Euskal irratietan. Ostegunontan Euskararen nazioarteko eguna ospatuko da, gure gumitak ira hortigosa goza Inglaterako Unibertsitateko Euskara Erakaslea eta Leire Zabala Moskuko Unibertsitateko Euskara Erakaslea. Galderak egin, goiz behiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Eta Euskararen nazioarteko eguna kari ere, jakin bihar Euskari Ratiak zuzenean ariko girela. Onda izela mankizuna egu erditan, baionako kalostrapetik eskainiko dautziegu. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta itzeta, putz, putz, itzeta putz, putz itzeta, putz, putz, itzeta, putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta itzeta, itzeta, putz, putz, putz. Jentsaz bitz, eta hasteko berria puntu eusen gai hau Kataluña independenziara bidean, sailean konstituzionalak balio gabetu du Kataluñako parlamentuaren adierazpena, independenziaren aldeko ebazpena utzi dute bertan behera, hau batez, hartu dute erabakia epaileak, atzo asiziren ez da baidatzen eta hori loturik berazain bat artikulu Soien beraz Espainiako buruaren hitzak Espainian sinesten dugunak posten gaitu erabakiak. Istan da horako aierazpen bat itxoiten ginoen bere gandik. Bestalde berrian Nafarroa eta telebista. Irunierirako Euskarazko telebista kate berria sohtu dute Amaika telebistak eta Nafar telebistak elgarrekin. Euskara utsezko katea izanen da NTB ameka. Biten I telebistek elkarlanean ekoetzitako edukiekin e, iruinerriko hogeita sortzigarren kanala bir sintonizatu behar da katea ikusi hal izaiteko iruinerria inguruan balin bazizte beraz, Nafar telebista eta Amaika telebista elgarrekin ikusteko parada, ea zer imanen duen horrek. xetan aipatzen zuen benadetek begian ere uh, gaina gusietan uh, baita kazeta puntu eusen ere bagoazek egin duen printtsaurrekoa goizuntango sealatu du baldintzapeko askatasuna Azakia politikoengatik ukatzen dutela Frantziako presondegietan diren zortzi Euskal presok eskatu dute baldintzapean askatzea aurten eta oringoz guziek jaso dute ezkoa urtarrila behatzean, mobilizatzerat uh, deitzen dute eta kastapuntu eusen, beraz, berrietan aipatzen ginen bezala uh, azpimagatzen duten oaxa borroka ahmatuaren garaian baldintzapeko askatasunak lortzea egisagoa zena. Muzika yeah! Argia puntu eusen aldiz, diskriminazioa gaian, Espainiako Estatuko gorrotokrimenen mapa orkestu dute, azken hogeita bost urte hauetan, laro geita sei gorrotokrimen kasu, eta laro geita hildako, zematu dituzte, Euskal Herriko iru kasu barne, guziek dute ezaugarri komun bat, ezberdina denaren gutxi espena, edo bere kontrako erra, mapa osatzen segitzeko, erritaren laguntza, eskatu dute, argia puntua usen atsemanen duzie lotura manera bat beraz salatzeko uh, krimen horiek eta gerian ere emaiteko. Gure bazka sailean ateratzen duten uh, elkarrizketa gaur Lorea Agirrekin egin dute, berekin egin elkarrizketa, Euskara gaia biztanda nagusi deralik, jakin aldizkariko zuzendariarekin, eta esaldi hau, Euskarak pasa pasabeherdu, menderakuntza egoeran diren beste prozet, prozesu guzietatik, Lorea Agirrek hori terazten dut zet, idatzi zuen aurtengoa. Be bideo beste gaietan markatu be, aipatzen ginuen baggoa zen dealdia presondegia ere aipa gaiika aztapun euen bigarren gai gisa Bipenteko Euskal Preoak borrokan dira zuzendariaren jajera salatzeko Hiro Euskal presooak irailean iritsiren zuzendariaren jajera salatu dute Bisitu, bisita kopuruak gutitu dituzte ordutegian murrizketa aplikatu eta bisita kopuruaren kudeaketa ere moldatu dutela salatzeko Bookan bat abiatu dute, zuzendariari jageraz alda dezan eskatzeko gutun bidalketa bat jari dute martxan, beraz, hori galde galdegiten dute gutun bat idaztea, heli bideak ere hemen uh, loturik... gaietan mediabazken aldiz hauteskundeak um, aiipgai eta Olivier Costa politologo eta politoologgoarekin da zen jazan zuzendaria dena ikerketetan berekin egin dute elkarrizketa sojotz bat beraz hauteskunde hauetaz, eh, etaz beraz igandean dela lehen itzu Eta Valentzia gaiere aipagaia media bazken eunta hogeia urte beraz uh, sohtu zela Balentziaga getarian eta horren kari beraz uh, be, jantzien disenait disei natzaile hau obek ezagutzeko parada. Ziduestekin ubukatzeko eta, beraz, fulleron errian bikote bateraila izan da, horren uh, inkestaren segipena, eta ze iritan biziko gira 2000 eta berrogeita mar urtean kop hogeita batakari beraz egiten duen proposamena Ziduestek. Iritziaren tenorea orain zuritza pantxika agen Osteguruntara xiko da Madrilen segura deitu auzia Ogoitamaboste Euskaldun epaituak politika egiteagatik. Hauetan, Ipar Euskal Herriuntan ongi ezagutzen ditugun horroj marten eta ezpea brisketa. Zortzi urte luze, hauzio gen zai direla. Epaiketa behin eta berriz gibelatua izan baita, manera harri gainera, joan den urtarilekoa horroitarazten badugu, akusatuen abokatak arrastatu zituzten epaiketa hasi zen egun berean. Akusatuak erraiten dugurarik zer leporatua zaie, Politika egitea, preentsa horrekoetan hitzachzea, iritzi artikuluak idaztea, besterik ez. Eman giten beren lekuan, zonbat presio, zonbat tentxio, zonbat urturitasun bizi duten zorzi urte hauetan. Zonbat bidaia, zonbat gastu ere, egin beharko dituzten Madrilen gaistagin larriak bezala epaituak izaiteko. Ipar Euskal Herrian, tendentzia guzietako jendeak salatu du hauzi politiko hau. Ostegununtan, berriz ere goraki elkartasuna erakutsi behar zaie, hor aizpea eta ogoi tamairu laguneri, madrileraino ikus dezaten olakurik dela onartu. Elgarretaratzea antolatua da ostegununtan aratzeko zazpietan, doni bane garaziko erriko etxearen aintzinean, zatozte denak. Pantzikar, gambide milezker zuri eta laster gure gomita hemen txe hitzeta putzen. Artzea Lopez izanen da, gatu zain argitaletseko uh, kidea. Eta beraz durangoko azokan, txartuko gira, urtero bezala nizanen baitira ere uh, oieneko izpenekin. Eta tartean, liburu bat, Fil Ramonxo deitzen dena, Pierre Lodi kidatzia, ulertu duzie berdin, Pierre Lotiri referentzia egiten du hemen, jamuntxo liburu famatuari referentzia eginez, bainan 2008 urtean gertatzen den eleberri bat. Hemen aipagai militanten bizia barnetik hori laster aipatuko dugu bainan durangoko azokan gelditzen gira, da delarik aurten golema, hori tarazten dauziat, da, da, denetan idatzia agertuko da haintsegur durangon, eta uh, badok puntu barkatu, uh, durangoko azokarako berrogeitamek Ka, KANTU Proposatzen ditu, bertan beraz diskoak aerostenako dituzie, zerrenda untan artista desberdinainitz, Kentzazpi, Javier Muguruza, Kasher Narat, Kometa Esnebeltza, Edota Fermin Muguruza, eta lehena zerrendan xutik taldea beraz berazementxe, irria eta kolorea KANTUBA. Bentura simplea ezen izan bidea, bertan utzi nuen ene enefamili maitea, arrapatuta kartzelan txartzea. Beldurra tapena badneko eromen beste ukerarik ez ordea. Joan behar nuen eta ona iritsi nintzen hau da nere sortea zemea zenegale digna torre kolorea Merke merke saltzen zuen izkuntzean Poliki poliki mintzatzen Bixosatera eta nire Etxekoak laguntzen Airen geroa saiatzen argitzen Nire familia zuekin handitzen Bi kultura eta bi herri hemen Eskua ematen Nina azu Afrikako semea Senegaletik nato Yeah, I did. Txutik taldea hiria eta kolorea, eta eh, jamezala hoien disko berriaren uh, belen aujerapen kantua izan zen hau. Eta badok puntu eusek bere zerrendan sartu uh, du durangoko azokarako berrogei tamar kantu zerrendatu baititu. Eta beraz lehena, txutik uh, agertzen da eta ondotik uh, nekez, dota han, bizio, lutopet, dota uh, Mikel Urdangarin Besteak, beste jamezala, berrogei bat Edarik. Eta segitzen du ere, behar giroan orain gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta durangoko azoka giro untan, gatu zain argitaletxari interesatuko gira atxalde untan, Artzea López, zadanekin, atxalde hona? Bai, atxalde hon zuri. Durangoko azokan ere izanen baitziste, uh, urtero bezala funtsian, ostiraletik haintzina, bi ekoizpenekin izpenekin, uh, BDZiki eta Usaiako do azken urteetakoekin biztan dena. Eta tartean, liburu bat, uh, behar bada afitsak, bidebazteretan ere ikusi dituzue entzuleak, Fil Jamuntxo deitzen da liburu hau, Pierre Lodik idatzia, ordoan hor hartzea, espikatu beharko da okuzu piskabat, Pierre Ludi idazle hori Norden, zenitzamaita pseudobat badela giblean. Horrek ba, ez du inporta, jakitea Norden idazlea, ez? Azkenean, pseudobatatu balin bada, da egiazko izena ez emateko. Gehiago, liburuari eta historiari emantzaio zailo garrantzia eko honetan, eta norskire begik liskabat Pierre Ludi idazleari, horzik mm. indortari doa historia. Jamuntxo beraz, liburu famatu idatzi zuen Pierre Lotik, eta azkenean, Euskal Herriaren irudibat ere ikarri zuen liburu horrek ilan, zara kritika edo trufatzeko manera bat liburu honekin, Pierre Lotik egina izena? Algian gehiago, mende bat pasatu ostean Euskal Herrian ze gertatu eta gertatzen dena ondatzeko nahia izan da. Eta ba, ipuin hori errealitatea eta fikzio naasketa bat izanki. Hor, ba, erakurleak atxeman ditzake ba, Euskarriak niz, zan daiteke eleberri poliziakoa maite dutenentzat entzat ba, historia bat. Eta gero, ba, gehiago historia politiko bat, azkena markala hauetakoa, danoski ere, ba, pentsamenduta iritzi batzu. Graz, mm -hmm. naasketa guzi hori, zan diteko, Filga mucho el ¿eh? Bi milagarren urtean hor uh, gertatzen da, azkenean, uh, piskat espikatzeko, eleberi bat da beraz, uh, poliziala edo thriller uh, gixakoa, zuke gaiten zinen uh, bezala. Eta hor, uh, beraz, Euskal Herriaren realitate bat, azkenean, uh, erakutsi nahi zandu idazleak, uh, historia batzuen zuen uh, gibilean, baina militantziaren mundua azkenean erakusteko manera bat ereda. Bai, eta gian, uh, bi asmorekin edo, lehena ba, gaur egun gero eta gehiago egiten ari den zerbait, uh, borroken memoria historikoa azalarazi, Euskarri desberdinekin, bora ibez baitugu ere Ibai Agirre Barrenak ekoizu duen filma, bisaiak, hala duela gutxi ekaitza hitza astekariak atera duena justizia transizionalari buruzko txostena, balago ba, bat hola, Mengo iende batzuen engaiamendua esplikatzeko argatik nola, eta diabolizazio eta mitifikazioetatik bizkat aratago. Eta gero ere, beren ba, galetzen ba izin nuen Pierre Rodi, Filgamontxo eta alako ironia puntu hori, hori ba, ere, agian ideia zen Euskaluna ezen irakurlego batengana hurbiltzea urbiltzea, alako, Ba, azepoarekin, zerren genezake, mm. eta jende horri ezagut ere ere zanden eta zer den, ba, Euskal Herrian borrokata militantzia politiko eta sozialak ere bai. Mm. Itzan aliburua frantxexez da, eh? hori tarazteko. Mm hori -hmm, bai. ere autu bada, frantxexez izaita, erraiten euskara ez dakiten nahi luzatzeko ere emengo historia? Bai, eta... Jakurle batek baino gehiago gok errandu azkenan, ba, zela alako tresna bat ere ez. Badira eleberri batzu, Iparo Euskal Herrian, ateratzen direnak azken urte hauetan, ba, gai hoiek e, horratzen itu ere, baina arrundu este ikuspundu batetik. Enitzetan erralitateetik e, biziki urrun, eta gainera alako mutxu eksotiko folklorikoarekin, eta ba Aki han faltatzen alako beste leberri bat ez, ba, historia haueke azaltzeko beste modu batean, eta bai, frantxese zidatzia, ba, frantxese erakurlego ari ere ba, proposatzeko. Hoitara mm, ziz, harri fikzio bat gelditzen dira, baina idazlearen e, e, bizi edo e, realitatetik e, inspiratua? E, gehiago uste dut idazleak induela endelkarrizketatu eta orren bizitza ba, kontatu du gogorrekin e, idatzi dola testua ez ba, badakigu historia heinitz kertatu direla herri hontan ba borrokarmatua dela edo beste dinamika batzuak direla eta polizia infiltrazioak ere mugimendu bertsaleana eta ba hor badira lekukotasun edo arrasto heinitz ba nor egun ere eta ba giro hori edo gutxienez Alako gertakariak e, Ekin araztea zuen gogo hmm. Poliziaren infiltrazioak badu leko hundia, selle berrian Bai, eta hori ere inspiratzen da Obeita amarkaaren amarka nizan zen kasu batetaz etaz Bayonan Guarria ba, zibil bat, etorri horri zen mugimendu antimilitaristara Erranez desertorezela Eta horre gontzen urte batzu, ba, Bayonatipian Eta patsa inguruko mugimenduan Bishkanaka, Bishkanaka, bere xarea edatzen edo, eta azkenean, ba, jakintzen ditak e, berak eta erakundeak asalatu zuen e, gizten hori infiltratu batzela ez? Mm -hmm. Eta geroztik, ba, eskapatu da, eta ja, ez dakiko nondagoen gizten hori. Eta azkenean, o, olako egoerek duten ondorioa milita, militanteen gain eta euskaldunen gain, ere? Bai, bueno, nik horri ez duke erraposturik horren inguruan, ez? Mm -hmm. Hori badakigu mugimendu gutzietan gertatu dela, eta haien gaur egun gertatzen ari dela, re, maleruzki. Hmm. Eta hor, uh, liburura berriz beraz sartzeko, uh, uh, Pierre Loti, Pierre Lodi, beraz hemen uh, idazle, uh, garaian Pierre Lodik bazuen olako ikuspegi bat uh, francesi idazleak Euskal Herriari begira, uh, bistanda mende bat beren pasada geroztik eta gauza aldatu dira, baina beti hor da ala ere, uh, le behian agertzen dena, uh, pesta hor da, uh, uh, giro hortan ere gelditzen da, modu historioak ere badira e, hori da ere eleberriak e, erakusten duena eta sustut e, idazteko manera ere, ximplea da eta e, gordina Bai, bo, agian, e, edo seurren ez ez agian, maina, seur piegloti zaharrak e, da horkoa baino asko zo idazten zuela ez, beste garai batzen eta gero ba, militantzia ere ba, zer da, festa da, bizia da Amodioa da, talako hau zakere islatzen dira. Agian, gure mugimenduetan eta hola, ez dugu, baitzaz badak, garantzia ematen, gai hoiei edo bizipen hoiei, ez? Beti edo askotan manera otzean begiratzen ditugu ba, gure jarrerak, gure dinamikak, gure kalkuluak, eta ba eleberri batek maiten duen a, parada da, hola ba engaia du, edo borroka eredu batzuk ere ertasatzea eguneroko bizitza batean gorabehera guziekin, ba aulesita indarrekin, azkenean ba militanteak ere pertsona dira, ez? eta gainamenduko gor batean ba azkar bizi dituzte goza batzu. Orran ba memoria guzti hori ere ba kontatzeko da oraino, agian haieranan makarik ez dira eta araiz ba aurre egun edo bihar militanteek ere ba txasian egon direnek, presoirenek kontatzen jarraituko dute, ba pasatu zitzaien, eta bergatik alako egoerak bizizan Pierre mm. Pierlodiren liburua, beraz filra muntxo deitzen dena, gatu zainek argitaratzen duena, eta beraz ordu Durangoko azokan ere hori zanen ziste, ondoko egunetan, salgai zanen da bertan, eta azken urteetako guztak ere, eta erramezala horten beste berritasun bat ere plazaratuko duzie. Bai, E, bon, Pierro diren liburuak ja bigarren edizioa du, beraz, ongi uh, saltena eran genezake. Eta gero bigarren liburua hori Nafarroako txalaparta argitaretxerekin egina izan da, koedizioan, gehien bat uh, txalapartak bultzatu du liburu hori aspaldiko asmoa zuen, eta da uh, eta erakunde armatuaren historia irudietan edo argazkeetan uh, izlatatzea. Uh -huh. Eta liburu riburu dira eta baiera liburu hainitz, idatziak eginak eta bueno, aiekeiago nahi zuten, ba, historia hori kondatu irudiaren birez. Uh -huh. Beraz hor izan da, ba, lanketa bat, aski luzea, argazke horiek atxemateko, ba, militanten familia, elkarte, argazkelari profesional, ondazioetan, eta lehen bilduma batekin da, Milagazionta berrogoita maikatik, kilurgoita mazortzida, historia hori beraz argazkein bidez kontaten duena. Mm -hmm. Ados, eta hori beraz, zede, atxamaiten narkodena uh, duradongo kozukan adibidez. Uh, Artzea López, mile esker gurekin egonik eta beraz azoka hon. Bai, mile esker zui. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin ukskali Eta biztanera, gu ere durangoko azokan izanen gira urtero bezala Euskal Irratiak zuzenean, hostiraletik asirik. Abenduaren lauean eta bostean, durangoko azokatik zuzenean emankizun bereziak eskeniko ditugu Euskal Irratietan. Zuzeneko emankizun berezia, sarea eta Euskal Irratiak elkarlanean. Abenduaren lauan, arratsaleko lauetatik seietara eta benduaren bostean kantuzkantu emankizuna zuzenean durrangotik eginen dugu. Goizeko hamaiketatik goiti musikari ezberdinen lanak deskubrituaraziz. Segi ezazu Durangoko azoka zeure irratian. Goza ezazu Durangoko berrogeita mararrena azokaz euskal irratietan. zuzenean durangoko azokatiko stilaletik aintzina eta zuzenean ere bihar baionako kalostrapetik. Muzika Osta pa, pa, iziela, paruri, ostego nuntan nazioarteko euskararen egunakari zuzenean pa, baionako kalostrapetik. Yo, pa, pete, gurekin izanen ditugu eskualdun berriak Lea Etsegoian eta Olivier Miok. Baita ere, lantegietan lanetan ari direne epeko naroa gorostiaga eta aekako Irene Iturzari. Pa, Bestalde, ikastetxe tarat ere joanen gira ikusteko nola lantzen dut nazioarteko euskararen eguna. Ostegununtan eguerdi eta eguiti ondai ziela kalostrapetik zuzenean. Perero bombombe gomita zuzenean euskali Ostegununtan euskararen nazioarteko eguna ospatuko da,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 Eta Euskararen eguna beraz bihar ulertu duzien bezala eta gu, egunguziz be, bezala Euskara zariko gira bihar ere eta hitzetaputzen gurekin izanen dugu Fred Begoet eta biharko musika aurkazpenenean disko berri bat Jota Peloian eta klonen klanaren disko berri berria aurkaztuko dugu eta entzunara ziko ere bihar bostak eta siak hartan, siak Euskali ratietan.